tan kokunatte шин и confirmada. Abreugeu el procés del número 450 al 670. Va tan ràpid com sempre, Maia. És que tu m'ho vas ensenyar personalment, mestre. i un moment, pots anar més ràpid per l'A8? Deixa'm. Ostres, ella sí que Què? I ha s'acabat la revisió dels maïs? Gairebé sí. Com havia promès, he arribat a temps per la prova d'avui. Ets la millor, Litsuko. Deu ser complicat arreglar tres ordinadors a l'hora. Aquest cafè està fred. Mmm... Els tres sistemes magui comencen l'autodiagnòstic. Tot va en ordre segons la 127a revisió periòdica. Entesos. Bé, nois, podeu descansar fins a l'hora de la prova. Tot va en ordre, diu. La mare continua estant en forma. En canvi, jo em vaig fent gran. No és així? Àngel envaeix. No em diguis! Un altre cop despullada? D'ara endavant, això és una sala ultra higiènica. Dutxar-se i canviar-se la roba interior no és suficient, m'entens? No ho entenc. Com és que hem d'anar despullats per una prova d'autopilots? Pensa que el temps no passa en va, sinó que la tecnologia de les eves avança cada dia. Sempre necessitem les seves dades actualitzades. Què? Què? Eh? Mira, ara estic tel com volies, Litsuko. Ben neta després de 17 rentades. Bé, doncs, ara tots tres passeu per aquesta sala i entreu a la càpsula d'entrada. Què dius? No pateixis. El monitor d'imatges està pagat, La vostra intimitat està protegida. Aquesta no és la qüestió es tracta dels meus sentiments. Escolta, Aska. L'objectiu de la prova és de els harmònics directament del cos, sense l'ajuda del vestit connector. Aska, és un ordre! Mora meva! No em mireu d'acord? Tots els pilots estan llestos per l'entrada. Comença la prova. Inici de la prova. Comença la memorització d'autopilots. Insertem la connexió simuladora. Connectem el sistema amb les rèpliques corporals. La connexió simuladora s'ha disposat sota el control dels maguis. Caram, quina rapidesa. Els maguis són fantàstics. Ara sembla mentida que trigués una setmana per fer la primera prova. Tenim previst acabar aquesta prova d'aquí a tres hores. Com us sentiu, ara? Em sento diferent. Sí, noto alguna diferència respecte a l'habitual. Em sento estranya. Eh? Només noto clarament el braç dret i les sensacions a la resta del cos són difuses. Lei, imagina't un moviment del braç dret. Sí. El recull de dades va en ordre Veig que no hi ha problemes Que els maguis tornin a la normalitat Problema? Es pot suposar com era la persona que els va crear Què t'empatolles la seva creadora? va ser tu, oi? Tu no saps res, oi que no? Per què no m'expliques res? Tu no ets pas una xerraira com jo, Litsuko Tens raó jo només vaig desenvolupar el sistema. Qui va crear la teoria bàsica i la matèria va ser la meva mare. Oi, que ho esteu comprovant? Sí, al principi, senyor. Són les peces transportades ara fa tres dies. Estan regenerades. És la 87a paret proteica. Amb una ampliació es pot veure com una taca. Què deu ser, això? Una corrosió deu ser. Hi ha un petit canvi en la temperatura i la conducció elèctrica. El deteriorament de la cambra esterilitzada comença a ser força frecció. el temps de la fabricació es va condensar uns 60 dies si devien quedar bombolles. El treball de la secció B és defectuós. Però és una part construïda després de l'aparició dels àngels. No els podem donar la culpa. Tots hem anat cansats des d'aleshores. De Enllestiu l'assumpte per demà. Que si no, l'Icari s'empiparà. Sí, Sí, senyor. Has tornat a vessar l'aigua? No, diuen que es tracta d'una corrosió de la paret proteica. Malament. Hi ha algun problema per la prova? Fins ara no n'hi ha hagut cap. Continua, doncs. La prova no es pot interrompre. El comandant Icari no li agradaria que la suspenguéssim. Entesos, la posició de la sincronització és normal. Unim la connexió simuladora amb les unitats EVA a través de les rèpliques corporals. Confirmem la connexió de l'EVA, unitat número 0. El camp T.A. es generarà a joc 2. Què passa? Parlar-me de contaminació a la unitat Sigma de la planta. A. La 87ena paret proteica es deteriora. Anormalitat al sisè conducte. La part corrosiva de la paret proteica s'està estanyant a una velocitat extraordinària. Suspenem la prova. Ordeneu el tancament del sisè conducte. Entesos? Les parts 60, 38 i 39 s'han tancat. Hi ha una corrosió al 642. No fa efecte. La corrosió s'està escampant per les parets. Prepareu el polissoma. Ajusteu el laser al màxim. Dispareu-lo al moment de la penetració. La corrosió ha arribat al 658. Ara bé. de la llei es mou. No pot ser. La corrosió es continua expandint. També el sistema de laptosi de les rèpliques corporals. Desplaceu immediatament les càpsules! El laser ràpid! Això és el camp T, eh? Com pot ser? Què carai és, això? El resultat d'anàlisi blau. No hi ha dubte, és un àngel. Un àngel? Heu permès la invasió d'un àngel? Ho sento, senyor. No vull excuses. Tanqueu físicament el dogma central. Aïlleu-lo de la unitat Sigma. Tanquem físicament el dogma central. Aïllem de la unitat Sigma. Abandonem la cambra. Evacueu el personal. Va, que oh, si el ets camp, ets aquí, sí. coi fas? Corre! Aïllem la unitat Sigma de la planta B. Tanquem tots els divisoris. Ordenem l'evacuació immediata tot el personal. Ja ho sé. T'encarrego de tot. Apagueu l'alarma. Sí, senyor. Apagueu l'alarma. Falsa alarma. Un error del detector. Informeu així el govern japonès i el comitè. Sí, senyor. L'àrea contaminada continua descendint. S'està expandint cap a l'àrea general de la unitat Sigma. Una zona crítica. Exactament. És massa a prop de l'ADAM. Atureu la contaminació per la unitat Sigma. El geofront es pot sacrificar. Què fan les eves? Estan alerta la cabina 7. Es podran activar així que recuperin els pilots. No cal esperar els pilots. Poseu-les a la superfície ara. Què? La unitat 1 té prioritat. Podreu abandonar la resta d'eves per ella. Per la unitat número 1? Però, senyor, és físicament impossible exterminar l'Àngel sense les eves. Que no veus que si les eves queden contaminades estarem perduts? Vinga, de pressa. Sí, senyor. La unitat i totes les unitats del Dogma Central quedaran tancades en 60 segons. Així que allò és un Àngel. Veig Va, que ja ha de plegar per segons, avui. Segons, la bomba de ah. Tancament complet del Dogma Central. Les instal·lacions de Mega Profunditat han estat envaïdes per un intrus. Com podríem atacar els Àngels sense les seves ara? Ho veieu? Aquest és el punt límit de l'aigua pesada. És on hi ha més oxigen. La seva preferència és clara. Les parts on hi ha fusió de l'ozó, per mantenir la condició esterilitzada, no estan contaminades. Així que el seu punt dèbil és l'oxigen. Es veu que sí. Injectem l'ozó. Augmenta la densitat. Sí que funciona. Ja ho veurem. Sembla que el 0A i el 0B s'estan recuperant. Al voltant del conducte ja marca el nivell normal. El de la part central és més resistent, com ja ens pensàvem. Bé, augmenteu l'ozó. És estrany. Han tornat a reproduir-se. Malament, ja marca més reacció exotèrmica. L'àrea contaminada s'està tornant a expandir. Sembla impossible, ja no li fa efecte a l'ozó. El contrari, absorbeix l'usó amb molta força. Atureu l'ozó. És increïble. Està evolucionant. Què passa? El subordinador està rebent una irrupció. Autor no identificat. Només faltava això. I corresponem amb el mode a ser. Descongelem la barrera. Obrim una entrada falsa. Han esquivat l'entrada falsa. Falten 18 segons per detectar l'invasor. Obrim la barrera. La paret ha quedat destrossada. Obrim una altra entrada falsa. Aquesta cosa no està feta per un ésser humà. Ja hem localitzat l'invasor. És a l'interior d'aquest centre. Les imatges òptiques estan canviant. Les línies lluents són elèctriques. És com si es tractés d'un ordinador. Obrim l'entrada falsa. Fracassat. Ens han interromput. Talleu el cable principal. Impossible. Rebuig a l'ordre. Dispareu el làser. S'ha generat el camp T.A. No fa efecte. Estem accedint al banc principal de seguretat. Busquem la contrasenya. Dotzena xifra, setzena xifra, el codi D ha passat. Acaben d'enveir el banc principal de seguretat. No. Estic llegint el banc principal. No es pot anul·lar. Però quin és el seu objectiu? Estan buscant l'accés principal. Aquest codi és... Merda! Estan intentant envair els maguis! Reduïu el sistema I.O. Endavant! Compte! 3, 2, 1... Oh, no! No es pot oh, tancar oh. la font elèctrica! L'Àngel continua enveint. Ha contactat amb el Malsió. No hi podem fer res. Està sota el seu control. El Malsió ha estat reprogramat per l'Àngel. La intel·ligència artificial. Malsió proposa autodestrucció. Desaprovat. Desaprovat. Desaprovat. Ara, el Malció està penetrant el Baltasar. Merda! cor ràpid! Quina velocitat de càlcul que té! Canviem el mode lògic. Ajusteu el codi sincronitzat a 15 segons. D'acord. Quan calculeu que resistirem? Tenint en compte la velocitat, calculo que unes dues hores. Increïble, els maguis contra nosaltres. Podem considerar que són micromàquines, àngels del tamany d'un microbi. Aquests cossos aplegats formen una colònia i en poc temps han aconseguit una evolució tan extraordinària com per crear un circuit d'intel·ligència. Evolució? Sí, senyor. Van canviant constantment la seva forma, buscant el sistema més compatible possible per qualsevol condició. És exactament el sistema dels éssers vius per la supervivència. Contra un objectiu que supera els seus punts dèbils i continua evolucionant, l'única arma eficient serà compartir la mort. Hem de fer que els maguis es suïcidin amb l'àngel. Proposo l'eliminació física del sistema magi. Impossible! Suprimir els magis significaria l'abandonament de la central. Doncs ho sol·licitaré oficialment per la secció estratègica. Ho rebutjo. Aquest cas l'ha de resoldre, la secció tècnica. No siguis tan caparruda! Tot això ha començat per culpa meva. Tu sempre fas el mateix. Tu carregues tot a sobre i mai no comptes amb ningú. Si l'Àngel va evolucionant, encara tenim esperances. L'acceleració de l'evolució? Sí, senyor. La fi d'una evolució és l'autodestrucció, o sigui, la mort. Per tant, tot el que hem de fer nosaltres és accelerar la seva evolució. Si l'Àngel pensa evitar la mort d'una manera eficaç, és possible que triï la coexistència amb els maguis. Però... com ho farà? Si el nostre objectiu és el mateix ordinador, connectarem el cas per a l'Àngel i serem nosaltres els que hi accedim a l'inrevés per remetre el programa d'autodestrucció, però... Al mateix temps, això significa que també haurem d'obrir la barrera a favor de l'Àngel. Qui hi arribarà primer? El Casper o l'Àngel. És molt arriscat. Sí. Suposo que aquest programa arribarà a temps, oi? Eh? Saps que si el Casper acaba enviït, serà a la fi? No diré ni una paraula. L'alarma R anunciada! L'alarma R anunciada! S'ha produït una emergència a l'interior de la central. Ordenem l'evacuació a tot el personal de la categoria D. És tot això. Són nodes dels creadors del sistema. Quina passada! Són codis secrets. Sí, són codis secrets dels maguis. És com una fira de les cares amagades dels maguis. Ostres, vols dir que em deixen veure tot això? No m'ho puc creure. Aquest és un c Amb aquestes pistes podrem programar-los més de pressa, oi, Litsuko? Mmm... Gràcies mare. estic segura que arribarem a temps. Passa amb la clau. Això em recorda l'època de la universitat. Passa amb el teclat número 25. Ei, Litsuko, per què no em parles una mica dels maguis? És una història llarga, llarga però no gaire interessant. Saps què és el trasplantament de personalitat o essa? Sí, és el sistema que trasplanta la personalitat d'una persona als ordinadors orgànics de la setena generació i els fa pensar. És una de les tècniques utilitzades amb les eves, oi? Els maguis serien els primers ordinadors trasplantats. És una aplicació desenvolupada per la meva mare. És a dir, que van trasplantar la personalitat de la teva mare? Sí. En una altra paraula, són els cervells de la mare. És per això que volies protegir els maguis? No crec. Tampoc no l'estimava massa. He pres aquesta decisió des del punt de vista d'una científica. Oh, no! Ja està! Han envaït el Baltasar! Segons la intel·ligència artificial, s'ha determinat l'autodestrucció. I ha començat. El programa autodestructiu s'executarà 20 segons després de l'acord de tots tres sistemes. L'extensió autodestructiva serà 140 menys de la profunditat geòid i 0 al terra. A causa de l'activació de la norma espacial número 582, és impossible l'adulació accepta per la intel·ligència artificial. El Baltasar impactant. I a quina velocitat! Falten 20 segons per l'activació del sistema autodestructiu. Oi! El Casper serà envait en 18 segons! Falten 15 segons per l'activació del sistema autodestructiu. De pressa, Linsuko! No mateixes, tinc gairebé un segon d'avantatge. Un segon, dius? No és ni zero ni negatiu. segons. Maia, sí segons. que podem! 5 segons, 4 segons, 3 segons... Dispara'l! 2 segons, 1 segon, zero! ha desactivat el programa autodestructiu. Visca! Així mateix, s'ha anul·lat la norma especial número 5, 8 Els sistemes uh. màgues recuperen el mode normal. S'ha anul·lat l'alarma R. R. Ordenem la posició d'alerta número 1 a tot el personal. Què està passant, ara? Unitat Sigma ha tornat a la normalitat. Els sistemes magis tornen a ser operatius. Ah, em faig gran. És dur passar una nit sense dormir. Has tornat a complir la teva promesa, eh? Molt bon treball. Gràcies. Mm. Mai no havia trobat tan bo com avui el cafè que fas, Misato. Ah, Sí. Recordo que la mare el dia abans de morir va dir que els maguis són tres d'ella mateixa. Una com a científica, una com a mare i una altra com a dona. Quan es barallen aquests tres personatges, són els maguis. La mare va deixar expressament els dilemes dels humans. En realitat, la característica de cada programa està subtilment variada. Tothom es pensa que són idèntics, però no és així. Jo, com que segurament no podré ser mare, no entendré mai la meva mare com a mare. En canvi, la respectava com a científica, però com a dona jo l'odiava i tot. Caram, sí que parles avui! Sí, de tant en tant. En el cas per estava introduïda, la seva personalitat com a dona. No va deixar de ser dona fins a l'últim moment. Això és molt propi de la meva mare. で人類保管計画を裏で操る秘密決者ゼレ。光司令の行動はその司会矛盾の実現に過ぎないのか次回ゼレ魂の座。この次もサービスサービス。